أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله والاعتمادي وما توكلي إلا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقول تعالى: وقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت وانعمت واكرمت على سيدنا ابراهيم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لا من المرسلين صدق الله العظيم جماعة دار شمال النهار URI Ramadan Sharif bikit musliman ve edhe nevec yemin jamin veçanti Allahu jelle jlaluhu welusim çikadit sa tre musliman ve an kan botu taban kabu Na ismi Allahu jelle jlaluhu edhe nehar çisne fillim çet ditat merra Ramadanit ja najben mar edhe mir Ate çikemi vendos dhe që kemi pregadit për spjegimin e dërësit tonë masi qënijës gjatë Ramazanit, ashme fillim komenti surës jasin. Me sigurise gjatë mujë i Ramazanit nuk kemi vendos të i thojmë dhe të i bëjmë koment, të i spjegojmë gjitha gjanët të cilët i përfshin kjo surë, e a bëjmë gjemotit me dhije që ishë në fillim, se atë njerës të cilët kanë dëshirë, Pidin gjitha gjanët të cilët redhin në surën jasin Dohet me qenë Ramazani i gatë në në mund Nga kemi vendos Që prej kësa i surën me famë të lart Nga kemi vendos që prej kësa i surën madhështore Të prezentojmë gjematit tonë vetëm disa krena Të spjegojmë vetëm disa gjarat Të disa gjera të cilët i përpshinë kjo surën E jo në thelë më të matë ngushta Jo në prizë më të matë gjanë me fjalëqera Po atë që jëmo atë pratet që na mendoim se xhamati kur dalë për i xhamisë diçka ka marrë me vete. Ato imcinat e mëlloja, ato largësitë e kësaj sure, ato me siguri do të kishim na më shpjegu, me qenë se ishim të ulur muslim në deri me madrese, me qenë se ishim të ulur muslim në një vend ku tallëbët duhen e mubah odalla. Natrast, ama tash na do të aspjegojmë kësure për xhamatin. Nuk do të thaktë do të lajmë ngjona merancë. Nuk do të thot se do të lëm, do ta shpjegojmë sipërfaqësisht. Ne do të kalojmë në ajete thelbesisht, ama nuk do zgjerojmë ato. Para se fillojmë me ajetet e para të kësaj sure. Disë hadithe shumë të shkurta, të cilët kanë rreth për vlerat e kësaj sure nga goja e Muhammed Mustafa sallallahu teala alaihi wasallam. Hadisi i parë, pa sallallahu teala alaihi wasallam اقرأوا موتاكم ياسين كنان يأذكت سورة تفديك ومجيوه كنان يأذكت سورة تفديك ومجيوه تي كان نفديك قرآن الكريم يأذكت كيف تفديك بيوه يبتل سورة ياسين رسول الله عليه الصلاة والسلام كت سورة يكاتاك مهام من حديث جسر محمد مصفاة صلى الله عليه وسلم صد لكل كائن حي قلب Wa kalbu l-Kurani, surat u jasin. Zdo gjohë që gjallëran në këtë botë, zdo gjohë që në këtë botë banë shpirë, qarkullon me dëshiren e vërt, apo fa dëshiren e vërt, ka zemër. Zemëra e Kurani Kerimit ashtë jasini. Zemëra e Kurani Kerimit ashtë jasini. Do më dojnë Kurani Kerimit e ka zemërën e vërt. Këtë sure e ka zemër. Në pra, sot këtë ditë, edhe dita që do të redhin masi qinije, Por ka do të bëjmë fjalë pra, do të bëjmë fjalë për Kur'anin e Kërimit, e gjithsesisht do të bëjmë fjalë për zemrën e tij. Gjithsesisht do të bëjmë fjalë për zemrën e tij. Si të flitet fjala e zemrë xhamot, mende. Si flitet si thotë qjala zëma. Çka kuptojmë na më të para në mënyrë? Do normi hadith, për hadithën e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kuaj diçka për zemrën ka fol. Ka folën kështu. Inna fil jasadi mudgha i dhe salahat, salahal gjesed u kullu. Ua i dhe fesedet, fesed e lgjesed u kullu. Në organizmën e njeri ta është një cotë mishi, ka thonë, si tjetë e përmërsuar, këtë trupi janë regullë. Po që aja është bërë pëthet, është të shregullu, është prish, është regullu dhe aprish të në trupi. Ka thonë, ele, wahi e lë kalb, aja në zemra, ajo pjesë e trupit, a i mish, a i të cotë mishi, Kjo në aspekëtin material, në aspekëtin fizik, në aspekëtin moral, në aspekëtin në ngritur, në ngriturijës në njeriut. Allahu Jelle Gjelaluhu për fjallën kalb, në Kurani Kerim ka prud disa ajete, unë për e seke kënja. Fashë nuk do të gjënomi, zdo gjënë detalisht. A thënë, innëha, la ta'ma l-abfar, walakin ta'ma l-kulubë allëti fi sëdurë. Kufri, në mënafik lëki. Kufri edhe mos besimi dhe diskirsia janë di elementë mos sinceriteti elementi tret janë gjonat të cilët nuk i qerojnë si në ndalë ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu po i qerojnë si të zemrës e qerojnë zemrën pra edhe zemrëa i pas ka si të vetë si të zemrës jua e shëriati ton ju thot a ajinu lë basira si të zemrës em në kanë si të zemrës ato si të qerojnë këtë të balit shumë pak rëlluj. A të të dhemërësit që ronën këtë din, këtë të, të balit ma nuk i duhet një rjutë, përshkak se sa përsi të balit, kemi djetar e djetar pa numër, qora, nuk kanë si, nuk shofin fare, rrugën e lipin me shkop, sahatin e shofin me të prekme, pa ma shumë të kujdeshëm janë, shumë të ndershëm janë, shumë, jan, shumë djetar të më dhe janë, një prejktive për janë të të të të Gjala, në në shpijën e vetë ashtë i burgosur për, për shkak të fjalve të urt atë të ti Dhe dituris të gjantë ati Edhe për shkak të e khlasi Sinceritetit të madha ti Për ta fol të bërtejtë të paratime Shka nuk e dojnë Ashtë i burgosur në shpijën e vetë Trivet ka nejtë në burgjët e egyptit Në vajtore Që lija kejt burgosur e politik Ka qenë që lije burgut Vë të majnë në vajtore të burgjët i ka kalu trivet Ajpse hoqë ska mazidi diçka ska maran diçka ska marezil diçka ska shma pa bajsh me diçka ska shma pa durush me diçka ngarkon e këta se ki nuk banjo ki thot elaje me zemër pa gjuhë hiç sukursh ka ka thon vllavi vet sukursh ka ka thon ni pejgamber për pejgamber vet allahu jelle jelaluhu fa wadhnunu iz zaheba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak Inni kuntu min e dhalimin Junus A.S. Kure kalon popullin e verë Prej mos pranimit islamit dhe reguloreve të ti në konë Si pas shaljatit kohës ati Të ka morë rrugën e, e verë Nuk kam përqëllim me s'pjegohu Junus A.S. Po në ersinër E barkur Peshkit Në detin e zi Në detin e zi Kam përqëllim detin e zi Përshkak se detin e zi Asht i erët mnena Sa ma fel ma i erët Jo këtë detin e zi në geografi Allahu Jelle Jelaluhu me dëshirin e ti ju bo kalojnë barkën e pëshkët për një dherim për të cili nuk kam sot kohë me spjegu ama në barkën e pëshkët në arsirat e barkën e pëshkët Allahu Jelle Jelaluhu të avadhan nune a i zotria që kalojnë barkën e pëshkët për hesapët që i kish me pagu di shka në dhëpi dhulumat ta në arsirat e barkën e pëshkët në kalip subhanak o zot idoasu onjama i kibona da onjama i shikam gabu mafa men ziar preiti ziar preiti preisa arsin Allahu jalaluhu alqur'an alkarim ka thon wala ula am tadarakehu ni'matun min rabbina la nabdha bil ara ma pa sense nuk e kish arrit rahmeti yam chapthir e korba ka boa prei barco peske kish mel ila yawm ad din tere ditu na kiamat enta ela to ula ma Edhe këto njerës ndërshëm, edhe këto zare po edin të shtetët laike, po edin të shtetët të pruara në kofër, se këto nuk të bojnë gjohë këto shtini edhe që a gje burgosi, se edhe a gje prej arsinave të ative vendeve, pasë kën kontaktin e vetë me atë qka duhet, kanë të lidhën. Edhe kur dalin majtë mrami, si shoqi Abdulhamit Kishikit, kur dalin majtë mrami për burgu, i sojmë qire, në gjaminit i moski ishka lipë. Nuk nuk nuk i është kalim xhami. Fjalët e tua nuk do të njihen më në botë. Kafetë nuk guzon me një çezu. Melaks nuk guzon me u marr më. Shkrimet dhe botimet tua janë ndaluar. Nuk po të çojmë në Hamburg edhe në hartë e vendi, në as kjo në spitalë. As kimë pranumi safir, as kimë shku mi safir. Gjithmonë në spitalë më kimë ne. Javë, kë punjaria në Egjipt. Këngjaria në Egjipt. E sotme ata janë këtu në këto ditat tona. Kure kemi spjegu motin këtë gjami histori në Rasullahi të alësratu salam më red. Kemi spjegu një gjo se më shrekët e mekkës në ditat e firës në islam mekkë, i kanë thane babakrë radiallahu ta alan huja babakrë, na ti e joni i fisit toni e i mekkës këtë në regull, ama që këtë namazin shka për e banë, që këtë falmën që për e banë, edhe shka pukënon namaz mrejnë ati që do t'janë, nuk dojmë namo mu një ato, urdhna namazin për i sot kime e fal shpitan e mrena hmm. kime u fal mrena e qëta është bura e bu bakrit në kone muhammed musafa sallallahu alai sallam që ish në fillimin e islamit i kishin thonë s'kime e dal më fal ashtë qare mrena kime u fal njonit sot i kishin thonë shpitan e kime të qenë i burgosun a ka dalim gjahilijeti i kohës për nga merit edhe i para islamit edhe i sotit a pas ka dalim nuk pas ka dalim apo hajde qëta është në të ngren gj E janë emancipuar ne ta kalzojn por shekullin 20 tak mohabet. Shekulli i shkencës, shekulli i diturive, shekulli i artëmit, shekulli i teknologjisë, shekulli i ngriturive, shekulli i para zhvillimit. Hajde burra, ornale pra. Është një popës pra, kjo botë. Me çifri burrash ka burgosin ulemo. Edhe tentojn për zhdukjen e autoritetit ative. Perit jam shetë në xhamat të vet të hujit. Kur dëvinë me mërë nësër për dore, thëj në gjemati, moti bezati kje e ka s'gatë gunë. Iha, po me vetë, bilë përqëtë ditë me që shka nejtë ki jashtë. Shka s'ka folë ki në ashtë në gjemi, po hi me për po dalë. Që ki popullë, që shtu shka vepronë. Pi një një e 400 vetëve, pi të e bajëli, e teri shti, s'apa s'ka hezë të para. Përgjigja jonë ashtë asë një hapë. Përgjigja pra gjemotin dërshëm mos ju jese lakmin ato njerë shka s'kan din mos ju jese asni lakmin ato njerë shka prin edhe u dheqen dhe atë e t'kan edhe atëherë kër janë vlazni të tun edhe atëherë kër i kemi e shikka kër i kemi prej nane mos ju jese më rakë luftën e bedrit luftën e bedrit Abdurrahmani a kanë një jo musliman babet ka pas e babakr radiallahu ta alanu Abdurrahmani ka qenë një jo musliman Mas i ka kallu një islam vohën, mas pakohë, i ka thonë e bo bakrën nësopë. Që ta shashtu ju doki ju, vëse kam kallu një sëri, nuk kam kallu një sëri. Nësurë të jasinje, me shtëtë të kërëbi prapë. Aëfënë babës vatë, ja, ja, ebi, ja, walidi, o, babë. Në bedër, ti ishe me Rasulën Allah, në a.s. Lufë, a une ishna me eba gjahlin e askaria ti. Babë e birë. Ta une të shifës në atijë e në kër e ngrasha shi gjetën me gjujt, e këthasha prapë. Se, baba, thango birta, Wallahi, pasha qatë Allah, të cilit i badet i bajnë unë dhe gjithë muslimanët, tim pa e pa mu e nuk mpa e gjujtë. Me të paspa unë ti e në radhat e bugjejlit, papë gjujtë se këshallonë. Papë gjujtë nuk e këshallonë. E dimna, se shtinë këtë këtë këto koha, Nuk eh, eh, de e hënë pazari i gjahila dhe këtë mabit, e, e, gjallin, po gjall, gjallte, gjalla po, baba është ka më përnër, ka orë në gjamin i qini me ngu, dherësën e i qiniës, komentin e surës më të mabit, e cila e ka emni në zemra e Korani Kerimit, në regull, gjalli, ki baba ki, e gjalli, gjalli në qelijat e burgu dhvistrës, gjalli në qelijat e burgu dhvistrës, gjalli në qelijat e burgu dhvistrës, Gjallin që lija të burgët me që dë njërë Shka banë a e gjë? Shka banë a të bërë subhonë Allah Po me sigurisët të spit i ka morë La hawle wa la kuvëte illa billah E di shka në të thonë pikëto Surëtul mullë këkene ajetin Gjuzin në të dhe mëndë Kuran i Kerim A gjë kunisët të barë këllëdhi E di qatë ajet atë e knu A ma atë e knu shqip Përkësim atë e knu E di përmënsh E Allahu qëllë e gjëlelë e ka inspiru n A, na, na, si, si, si, si hemen, si në formë t'inspirimit Që njeri u din di shka prej Allahu Gjelle Gjelalu shka nuk e ka di të rigena përmet Ule modhe të kursi e zamijës Shtesa në të sona gje Ule u kunna na akil nësma Ou na akilu ma kunna Fi ashabis sajrë Me pas qenë sa kam pas men Edhe kam dëgju njerës të men që në shkulluar Nuk isha rasën këtë përstitjit kalpë të Ditëre kja me ditë dësojnë atë njerës Shka jinë gjëhenem me pas qenë se i kishë mingu le matë edhe o gjallartë të thonë e zot, zark, to, ket, ket për nga mërtë sot së në kishë qitë zotin këtë bërlëg zarkë këtë në këtë zjarë tashë për këtu e raja gjehë që sotë o thonë shti me konë me pas ngu une nuk isha sotë në këtë edhe të spit edhe të spit me siguri një loj të spit me siguria të engre kush në ka prunë këtë dëregje bura kush në ka prunë këtë dëregje në ka prunë kët me ubo pasanik, me jetu me haram, me jetu jashtar regullave të filet, Allah u në përmet këti kitabit dhe të kësaj sure, na i ka prezentu qarë, ka thonë për Kuran i Kerimin, të i bianën li kulli shej, unë e kam zblit këtë kitab së qarim për zëgja, së qarim, ola ka sërrafna fiha dhe l'Kurani li nësimin kulli mesel, s'ka gja për këtë për këti kitabit që nuk i kimi ra në shemë, ka thonë Kuran i Kerim, jasin, Allahu al Ka komentët ulemave plëtë, rafjales jasin, rafjales e liflem, mime, liflem, ra, tasin, mime, liflem, mime, liflem, ra, liflem, ra, hamim në unë kapë, ku e dihune? Në unë anoj si hoqë, ka anë ative ulemave të cilët, rës shkurtesave me të cilët qelën disa sure sojnë, që ishën fillim Allahu Alem, Allahu Gjelle Gjelalu Uedin. Unë janë, nuk anoj ka atësh ka përzinë qullë, jo e lifi e ka e një Allahë, jë lamë ka ka ka ka e kaim në Muhammed jë mimi e kaim në Gjibril jë mimi e kaim në Muhammed këto janë komente për baza në nuk, nuk e fëtë më krije në të në të dhëmë Allahi Jelle Jelaluhu në këto shkurtësë mreku lusë qëtë aintë omrejna ajeti wal-Qur'an il-Hakim waw në l-Qasab ki waw ash waw në për me tësili të Allahi Jelle Jelaluhu beban, për behed ash për behed dhoti Jelle Jelaluhu në punët gjëmarë në punët në të cilët Allahu Gjellë Gjellë u përbëhet mëslimanët më një harë kuktojnë se ato punë janë shumë të mdoja në disa gjonë Allahu Gjellë Gjellë u banë bëjë banë bëjë në Kurani Kerim në si kurajet në që ja kimi paraneve a i vogë në është a i ma i ma s'ka ma të ma dhe ma kërë jam të fjala s'ka ma të ma du me avbohë disa asë qarime surët jesim edhe kura një kerimi në përgjithësi këjësim në njerëzit 5 miliard e gjimës në përmet mikrofonit kësa i gjamië a ka dhe në librë në shkajt ka përjetu si kura një kerimi hafëzlar në dekadat njët në shekuj të vetë a i cekëmi disa libra me emna për shemë sahihë lë bukari sahihë muslim këto janë di libra, di kitabet, shenjt, atonat, hadisit Shumë pak njerëz i din për menësh Në regu Që po dalim jashtë të librave për ton A, libri asllun e loa, asllun e loa Ashtë një li libre e ka emnin asllun e loa, rënjët e lojeve E ka shrujt qalës darvini, a jahudia i mad A jahudia pre jahudive matmoj Por të cilin shumë njerëz, të cilin miren me shkendës mendojn Se libri rënjët e lojeve ka qenë libri shkendësor A i nuk ashtë libri shkendësor, gjëmatin dërshëm Këta e fevë me përgjësikus ka qëfë me polemizu mazderësit, me këta ka drejta liris me neve me in polemik, dhëtë mirëm i veshë në gjuhën e shkentët. Aja është liber fetar. Aja nuk ka liber shkentësor në pishkentësave egzakte. Aja është liber fetar i njërit i cili me din është jahudi. Ka qenë tash i paguar prej qendrës masone, me, me, me propagandu jahudizmin, me preteks që njërzit në përmet fjallëve, as të ashtu quaj t me alkan besimin e vërtet. Me nis me besuçish nuk duhet. Një shemb prej shembove për njerëz të mentur. Aska, shka nuk janë të mentur, keq janë të mentur. Njëri uas prej majmurit pa shtezë e këtij shkenctarin këtë libër. Njëri uaj majmurit, a është vërtet? A është vërtet? Me plus, si ai balloni që po e vrin tu. Me plus 500 herë njerëz diçka mirë me shkencë. Ata nuk e kap, ata nuk frika, pa me plus A ju Lucas e vërtet. A Lucas e vërtet. Njeri nuk ka për bashkë me majmunin kurrë. A është krijuar në veti apo ka krijuar Zoti? Para ndit se atë majmun. Njeri në Allahu xhallal xjalal u para ndit ka krijuar njeriu. Njeri e Darwini që punon në, në mëtetë sot me shekujt e ri, për çka, për çka ka bërë këta? Jo me u kallzu njerëve për ardhmërinë e njeriu. Jo për ata, po me injer për i besimit të vërtet, me besuçi shkal çep jewudut me besu këjt vota. الرءق وما كنت وما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا فتلك الكاف الله جل جلاله كافان قراني كريم اون كوري كام كريو شيء اون هاديته كوري كام كريو توكن اون كوري كام كريو نيريون نو كان باس دي كان جات واتي م باس ايش باي كريوج اصلا بول برمتش بي تبراتس كا كان مننا A diç ska i kam kriju ti. A diç ka i kam kriju tokën. A diç ka i kam kriju njeriu? Nuk kam pa as Darwin, as Darwin gat veti me pa se çka po bajt ti ç'i krijojunë. Kto janë katon Allahu xhelli xelali u puntharshme, qe tëulum timete njerëzve nuk janë rregull derisa nuk therr e marrin burimin e par. Un ku ju them, prej ku e kam kriju ken. Atho ana kuntu mutakhhizil mudillin. A do de? Shoshe Darwini te cili te Allahu xhelli xelali ka fol mudil humbës i humbën dhe humbës humbësit qka qojnë humbje vetë vetër dhe qojnë humbën e arqerët nuk i kam pas orta kër i kam kryu gjonët nuk i kam pas orta që të mi onë i kam kryu gjonët vetë për njeri ju kam kazun kërani këri më bura ka dhënju kam kryu njeri për i ka ka përjarë a i ka përjarë dhe ati është në katër faza 5 dhe humbë faza e parë dhe faza e dit uj uj dhe dhe bërë atë mëq Këtë thonë kërani kërim Lezi për i thonë loqit fat Dhe dhe uj ilonu ndil Khala qal insane Min sal salin kën lë fakhar Surat u Rahman E kam kryun jërjun Prej dheut me uj i pjekun Kën lë fakhar Më në thonë fana fakhtu fihi men ruhi I kam dhe në shpirtin Faka u lehu se gjithin bënja Ati sesu në ndarit Edhe kryet Përbësim të arat kryet A bitit mu a kryet Jo a kriera, hajde, hajde pranojm naxhutup se ka von Kurani Kerimi, po hala ma larg bilet. Si të mendojësh ndrishe i takon dinit Darminit. Si të bëresh ndrishe s'jen kë te din mo? Se këtu flet Allahu dhe ljalaluhu, këtu flet kriju si vet. Pash, zoti ka bë be, një shumë jona në të cilët ai vetë nuk bën be në jona të vogla me tretman me karakter me me me, me tretman ulet po, nato jona shka von Allahu dhe ljalaluhu be ndlojë. Ka bë be për shembull Këzën në lë asri, po bëj bejë pasha kohën, po bëj bejë në kohën, a e vokë në është e më dhe kjo pu, e të sejfu, e lë waktu këtë sejfi, illem të këta bihi, jë këta u bikë, kohë është të e ish patës, si më së prejsh anëmiç dhe tu me ta, të prejshin anëmiç të ti me ta. Kohë është të e ish patës, si më së prejsh anëmiç dhe tu me ta, dë të të të të të تراسل ان ميت تي امتا دمثال تراسل مشفاهن تونه تشبوندو تشبوندو قبو بي الله جل جلاله بدا جونات سيله الحال قال ثوني والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين قبو بي الله جل جلاله فيكم كبو به النذير كبو به الله جل جلاله لا وطول النكد رنتتل موسى عليه السلام ما الله جل جلاله بفيال كبسدو صورت نساء يجش رباع تر كبل واكلم الله موسى تكليما كم فول موسى مفيال مف وهذا البلد الامين كبو به الله جل جلاله جيتيت مكه مجيز حريم مجيز جميع فرا كتر جونا بيكو وليري مكة كتون توري سناي كون راكو كفول الله جل جلاله من موسف كتون كيد فوند مويا كفو بيه الله جل جلاله القرآن الكريم ديال ان كطن والشمس وضحاها فبايبين ديال ان الرئيزة تي من الدرشمرين تي والليل اذا يغشاها فبايبين ان اتضار سنة تي والقمر اذا اتلاها فبايبين هانا ذن دالي ان اتي ذن رغولي من اصاي Ndë nënënën regullat, nëvurion e orarit vjetor të saj, po baj welkamari i dha te leha, u nënaari i dha gjellaha, po baj be në ditën dhe rezat e para të saj të dritës, ku njerëzis gjor dhe nisin punë dhe dhe primin e tjire, u lejli i dha e shë, u nënaari i dha te gjellaha, u në akhalakat dhekara wal, wal unë sa, po baj be që në krijetat e mija femën dhe mëshkullë, e në shumë punë tjera, mësë të gjatë e në shumë Kuran i Kerim, po bëj be u al-Kur'an, po bëj be në Kuran i Kerim. El-Hakim, po bëj be në Kuran i Kerim. Me madhja për i të mdojave, mre kullia e fundit, edhe me madhja për i të mdojave që ka zbrit, Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë kitapë. Kër jam të fjala Kuran, kër jam të fjala jasim, pyqin që e bona të të pra, a ka dhe të fejmë të pyqin e i me prafë, A ka përjetu dhe një liber hafëzlar, sa kurani kërimi dheri tashtë që një mjë 400 vetë? A e dini bura se librën të cilën kan e kanë madhuru njërë zi 15 vetë, rojnje që lojeve, a e dini që asë një njëri nuk e di për mençë? Asë një heqë. Libën e flatonit i cilë akajme në republikë, atër i thë në shtetë i do republikë, arabë gjumëhorie, së frish punë. A ka dhe një njëri që e din për mençë? Farrabi, filozofi, islami, yofur, kafan, E kam lexuar librën e filozofit grek i cili ka jetuar 40 shekuj para mesh, që aty 20 shekuj para Muhamedit Mustafa sallallahu aleyhi ve selam, e gabon librë shumë të mirë. E gabon librë shumë shkëntore. Edhe son edhe sa komplet. 100 herë ka thonë Farabi e kam lexuar. Falea kam nevojë me lexuar shumë libra i famshëm. Asnjëri Pipete Platon i 40 shekuj deri tash bën 4 mi vet, asnjëso se gabon po për mesh. Po kfarë an po të? نكت لي برتيبان الله جل جلالهو بي إذا صد والقرآن الحكيم فاشا قرآن إسيلي آش حكيم صحفظ الله إيقا كيف تفاق مريوني دريتاش نيجين أميزة كاتر مي ثوهت سنكوه لفاق مريوني رسولة السلام كان جه كيف صحابت كان جهنه حفظ الله ني نومر شوم يبغل شوم يبغل ني نومر نو كي قدد قرآن مرمش Kto mrekullia e Rasullullah e Kurani i Kerimit shifet. Edhe pak do ta xaloj. Fa pazmori ka kiti tabahu, çka se kanë dit kurshka domethën, çka ka, çka çka kanë tambrena. Pra i kombële, të cilët nuk kuptojnë gjant, gjanta. Kël Kurani i Kerimit e mësojnë për mesh, çka kanë ta, asnjë fjalë. Ehet tash pra, çka kanë ta nuk dim gjallallah se çka sot. Ana jam hafzi Kurani i Kerimit 6000, e dishet atë do ta jete i di për mesh. Kur i kam pas 8 vete kam thosh 75 vete i kam, kej muy me gnu per mesh para xhamot. Tamam. Shtime i py dit disa krena te popullit ton mrena. Ato matematancipunt. Thën po ça? Tak, çes. Hapat çesti. Hapat matematikat api hodh e fut entru. Me shkumem thunë liber per mesh, te cilin unë nuk e di se s'ka kan ta mren. Allah. Po apo a ke pun aj lejon e, e vetes çka't me ra posht? Ani po. E shkamson ti përmesh? Shkamson për mend ti pra? Më saj unë e përmesh vetëm atë gjata që unë kam çartë dhe e kuptoj. Çi ta shohim kishën? Çi ta shohim kishën pra? Cësi është pra? Ka qala, ti nuk ka mos na, ti nuk ha debilmes, njerëzon për këtë atë çupon timë mbështot, fotë fotë mora, fotë fotë lash. Opo. Opo. Nuk kemi kundër, letërsia popullore, nuk kemi kundër. Ama aban, a ban A bënë me krasu, me me. a bënë me mëksin po, krasime? A e kërë e një një kësi me fërë? Po, a e dred dred njeri, a e qënë, a e qëpë, a e gësë, a e vashë, a i gjallë, a i sëni i tëli, angajohës këtë kitapë për menjshme, po, e me putë në dronin e ti, në realitet në zemrën e ti mrena. A i kusha? A i drejtë për së drejtë e për faqëson kombin, a i drejtë për drejtë e për faqëson një popull, Nuk ka madh gjatmo. Resullallahu alajhi wa sallam ka thon, "El mu'adhinuna aqwalu nafi'a naqal yawm al-qiyamah." Mu'adhinat, hafizare, ata te janë mu'adhinat, ka të çarpan madhgat e kandidit të kiametit i tij. Ditre kiamet, ai shkaqet Kur'an-n e të cilin Zoti beq apo e ban përmend. Ditre kiamet, jimo. Kur dalin njerëzit para Allahu xhella xjalaluhu, do më ne i tash vetëni vetën ka. Me logari. Tash vetëni vetën ka. Ka me lujtë prej venit. Cdo dit, prej që ative 50.000 vetëve, nimi vetë kësa i bote e godë. 50.000 vetë, cdo dit, nimi vetë e kësa i bote. Dutë me ne në komë në ga i të mi dhë. Më regu. Ha fëzuarë, kërë dhëllim, prej vorën. Kërë dhëllim prej vorën, drej në gjatë të semaforit. Dutë me lejke që ju, dhek në gjatë më një gjatë. Pëngën ne. Pëngën ne. ان جننتنا الله جل جلاله ده دير امرين امنها نثيا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نغراد پرپيت جننت نغراد تيلا ادتو دنيا لاركتيا نغراد تيلا ادتو كالاركتيا هات پرپيت الرحمن الرحيم اذا نغراد پرپيت Haj, lexo dhe recito si të ngjesh, si që ke recituar në botë. S'gurshka ke në këtë botë, edhe shkojse për ditë kanë ajet për prit, tu mësuat të bëj për mesh, ç'shurritsh edhe u ngritsh, tu mësuu për mesh në botë, haj edhe rritu edhe ngritu edhe shtet në botë, në net shkallë mas shkallë për prit, deri ku. Wa in aakhir in aakhira manziluka ind aakhira aat